د دې اوبند ما کبل سلامنا سبت وازه ده مخکې سبق کې بیگانه بلش په دلی سره کومه بیان شیو بیگاش واش په کومه د دې بیان شیو لس نند دي وکبای او نور غلط خبره هغه بیان دي داب ولس برابر شي او نن هغه خبره ذکر کیږي چې دا هغه خبر په واجب باندې پدی باندې لانات شهو لانات وی لکيږي دا الله در رحمت نذې والدا چې الله د خپل رحمت نلری کړو او مس خبر هغه او دا الله غضب پشه او قهر پشه نه داږي اسباب بياني او وجب بيان نو د دې لائنات د الله پر مایې پبه ما نه کوي سبب د دې باندې لائنات چې دی ما تا کړو دما طوله دې واده درا الله د مختلف او مختلفه واده غستي پرونو مې واده تر شوا چې غرب الله چې کړو چې پر تورات به عمل کوي نو دا وعده دې ما تا نوری وعدیم زیبزه تیری فیر ومبیسی بارکیم تیری شویی نو سمر وعدی چه اللہ دا دینا غست و نا غدی ماتون نو یو اللہ برمئی بس بگ دا ما تولو دوی و مضبوط وعدو خلال ردویم و کفرهم بی آیات اللہ فدی لانت کفر طلو فا ایتون دا د الله آیتونه مونږ دي چې کوم دا الله تعالی او پسداقت د موسی علیه السلام باندې او یاد کړانې پسداقت د تورات باندې په هدانيت الله باندې غره مونږ دي درېم وقت نه ول سبب د کتل ول د دوی په امرمان نو دای نوې جرم کړه درېم جرم چه پیغمبران بیم قتلوه او پیغمبران بی قتلول اللہ برمائی بی غیر حق ان برنا حق او صدی قتل مستحیقی مثلا وادکڑ زناکاری زمون پر شریعت کی یا بل انسانی قتل کڑی نو داس سو وجد دا قتل بنو پیغمبران بی قتلول اللہ برمائی بی حق ان برنا حق. سلامم رم کبی سپت و قولهم قلوبنا غلف ویناد دیخ پلو پیغمبرانو تا قلوبنا غلف چیزون زمون گا اغا غلفن دا بندی پو مردو کی نو دو غلف دو مالی رازی لغلف یاو مانا رازی دو علم لوکی دی دو علم ندک دی پیغمبر دا بیستا علم تا زمون زررت نشتا سپا جواب دو اځین مطلب دا زمونږه زمونږه پردو کې دي چې ستا خبره په اړوند اثر نکوي ستا خبره هغه ته نه رسی زمونږه چې دی غول د علم دی اځین مطلب دا په پردو کې دی چې تقدیر نصیحت کې ډېره خبره کې نه او خبره په مون باندې اثر نه کوي الله دې مس وجوه دلالت بیانې وکمس کې د دې متعلق یو خبره کوي چې د دې متعلق خبره کوي چې دی زړونه زمونږه دا علم لوکي دی الله وینا بل ته با الله علیه بکفرهم بلک الله مخر والے دې ضرر باندې په سبب د کفر دې باندې اصل وجداد دې په دې علم نشته نو نه پرده کې کفر دې د <سؤال> کفر په سبب الله موهر والده <سؤال> هدايت نه قبلای نو فلا يؤمنون ایمان نور ودی دینا مگر له خلک چې بعض خلک دی کې ایمان اوره له قبل <سؤال> الله عليه والسلام څخه حسين څخه صالحه څخه یادا څخه نور بعضي اهل کتاب هغه کې ایمان اوره پینځم اوجه الله پر مې لعنت پېم کړو بېخوپرې هم په سبب د کفر د دې پې عيسو عليه السلام باندې عيسو عليه السلام هم کفر کړو دی هو ځان عيسو عليه السلام نه منو او یاد دې بېخوپرې دی انکار کو دی عيسو عليه السلام نه الله پیدا کړې دې بغیر د پلان نه د دې خبرې نه انکار کوي چې بغیر د پلان پیدا کول الله نه کړو او دا نشي کولم دا الله د قدرت نه انکار ته الله پرمایي و د کفر په سبب د انکار ته د دې عیسیٰ علی السلام نه چې الله بغیر د پلان پیدا کړ شپغم کبہت وقولهم علی مریم بهتانن عظیما الله یمن لعنت کړه په دې باندې بسباب د تهمت لاغول د دی علمر مریمه فمریم بنت علیه السلام د عیسی علیه السلام نور باندې بهتان عظیمه د تهمت لې عیسی علیه السلام په مور باندې د تهمت لاغول نه تهمت سو د عیسی علیه السلام مور دو نو مریم علیها السلام دا بدی زناکار او د عیسی علیه السلام وی د زنا نه پیرا ده. مله د دې په سبب باندې ګلعنت کړي شپګم اوځه. لږه ماته پاک غمن انسان باندې تهمت نه وکړه. او و او ما الله بیانې و قاولہم انکتل المسئح پیامبران به قتل لدی یهودیان نو دایسایانو جک پیامبر او یهودیانو دد قتل داوا کوله چې مون قتل کړی و قاولہم اوهناد دی یهودیان انکتل المسئح ب طور فخر داوا کول ب طور جواز شدام نیو جایز کار کړی چې مون, مون عیسا ابن مریم چې د الله پیغمبر دد مون قتل کړی یقیناً پیغمبر د دا قتل داوغه په تور فخر او بطور جوال دا کفر دی او داوغه دا کفر هم کفر دی نو دا یو کو پر الله پیغمبر هم خدای کتلل خدای کتلل کوله او چې خبره ده ان الله فرمای په دې دی, دا دی په غلط او عیسی علی السلام دی کتل کړي نه الله فرمای وما کتلو د عیسی علی السلام دی نه کتل کړي و ما سلبو او دا دینه د پښو له کړه نیک تل کړه دین د پښو له کړه ولا کن شوب به هلهوند دی مطلب ځنه یو مانا دا چې شوب به همد لغدا چې ولا کن شوب به السلام پر دره واستي شوه دا پرد کې کړه شوه دی له هوند دی عیسی علیه السلام دینه روز تو اللہ فرمائی بر رفعہ اللہ لیکن اللہ تعالی اوچد کلے اسمان طرف تا شبیہ مطلب یورال او دیم مطلب دا شبیہ لہم لہم نائبی فائل دے ولیکن شبیہ لہم اللہوی فدی اشتے باراوستی شویر دالن بی مانا جی میں اپنا ندر پا جداوه ایسا علیہ السلام پردکی کلیشوی ده ایسا علیہ السلام اللہ سمان طرف توجد کو دی ایسا علیہ السلام انو منتو او دویم همانا میں جتاوکا ولیکن شبیا لهم لیکن پا دی اشتبار آوست شوید او د دی اشتبار در بیا مختلف واجب مپسلینو ذکر کردی آغا وجداری چې دی وو عيسو عليه السلامونه قتل کړې بل سړې سو قتل کړې نو هغه کومه په سینو نو درې روايات دي درې کولې یو کول دا نه عيسو چې کوم یو په هغه جنت هغه څلغوالي جنت قبلوالي چې هغه زم ما پہشان شي الله په زما شکل شباحت پر چیز اگر پر جنت پہ پای کیو تیار شو عیسی علیہ السلام چوکوا وقت سره کوملس ملگره پای کیو ملگره ا دی عیسی علیہ السلام زے باندې دی ورونی سو پسکل دی عیسی علیہ او بیا تفسیر خازن نکلی بیا اگے ذې دی کله قتل کوه او په سلیم کوه هغه ته وکتل نو مخې دی اساله صل الله عليه وسلم نو دی الوجه وجه عيسى والجسم جسد غيره بدن بدن د بل چا ده او شکل شکل د عيسى عليه السلام دی مم عيسى عليه دی قتل کړ نو یو کول دا په دې باندې اشتتباه دی ولراله دویم کول دا چې دا منافق او د عيسى عليه السلام په ملګرو کې پایس علیہ السلام باندې دلالت وي ایس علیہ السلام یې ته خو ریشوته دا غی نوو واستو نو چې کله ده کمرته ورننه وته د ایس علیہ السلام د معلومولو لپاره نو الله دغه شکل بدل کو او د دې کله لړل هغه ایثار شدید نش نو هغه کسي راتین پیس علیہ السلام الله بر اوچت کو پچتر باندې او دې هغه خپل ملګری د ایثار کو نو اغای قتل نو بیادی روست شک یو کچھ ردع اکم ملگر زمونگا دلالی نیسی علیہ السلام سے شردی او قدعی سالی صلاة و سلامی نو زمونگا قصر شکدہ زمونگا ملگر ایسی علیہ السلام سے شک شک شو اللہ فرمائی ولیکن شب بحالہم لیکن پدیوانی اشتبارا ہستشو لاراله دې دیمل کوي يا منافق وي ادي صالح عليه السلام مقدس ملګرو خدای پدې کې کېنی نشو پدې خبر باندې چې موسی عليه السلام قتل کوه يهوديان په شک کې شو شي بعضي دي کې بن تفسیر ذکر کې یا تفسیر زرا کمزور دی بعضي وې کوه عيسایانو باندې اشتبار دی عيسایانو او عيساله سلام تالسلام ته خدای وينو او ایبارك کې څوک مختلف شېده نو بہر حال یہودیان چې دی هغه داوا داوي کوي چې مونږ د پیغمبر آکه تل کړه دې کو څلیکړه ایساان چې دی هغه هم مختلف دی هغه وته د الله کلا زوی وای اړو غلطه کې دی دی السلام برکه نو مسلمانانو دا کېده چې عیسی علی السلام تاسو سلام په اسمان کې دې قیامت دې زیبره کو زیږي او هغه باندې بلای شي روایت راغلي دی لگا حدیث کی رازی پیام برلے سلامو پر مل چھے زمان دی پا غزات کا سمی چھے قدرت کی زما سادا قریب دے چھے دا مریم زے براکوش او آب حکمی پے سلیبا کئی انصاب والا پے سلیبا کئی عیسائیان چھے دا کمٹائی اچھے دا اٹائی انسواللہ دی مادوی کو مسلمانا علیہ السلام دا پانسے دا علامت اغیقالیتا چھے صلیب اغبا ختم کی ایک ام خیال کردی پا کبرونو باندے پلس ہونتا نشانی صلیب غالو تیم زورنن قریب آلو تیم که تایم آئے سر ندر تا صلیب علامت صلیب بماد کی خنزر دی حلال گنی خنزران با قتل کی فدینی اسلام کی بیسایانو باندے جیزی رجی اسلام نه قبل جیزی کب لے نو بس ٹکس پا پلے گی ٹکس پا ختم کی او مال با دوم را مال کبلی امنا تر پر عمر اللہ علیہ السلام بل روایت کی راجیو کورمائی چی یو سجدہ بان دنیا او د دنیا د ما بهتر بہتر مال با سیواشی چو سوک با دچانہ مال لکبلی د چاہ خیرات و زکاة اغب سکنہ کبلی او قرآن کی اللہبرمائ surtout بص نهایات کی برایش بات طول یہودیان عیسائین با مسلمانانشی طول دینی اسلام بیوشی عیسوب؛ علیہ السلام بم با اسلام بان دیوی دیو بم پا عیسیٰ علیہ السلام ایمان راڑھیان پیغمبر با عیسیٰ علیہ السلام اومنی کوی با اسلام نو دیو مسلمانانشی عیسیٰ علیہ السلام بم پیغمبر اومن او پیغمبر علیہ السلام پا چه تباوز و تحاسد دا بخلق بری دی او مال با انتحای سیواشی انصاب بشی مال با دوم رسیواشی چجو انسان بده بلن مال نه کبله نو د مسلمانانو دا صحیح و د دا قدر بانده علماء و کتابون لیکل دی چه کامت تنیز دی اغا بیسا علیہ السلام رافوزی او دا اول پا کی احمد کا جانے ہو چه سار سلاة و سلام انتا کی شو نو بیا اغرا غی قادیان تا کشمیر تا سریندر خپل <سؤال> لاتایی اعادیان تا اخبالی لاجو کو دی پانسی کو خامل شوئے نو بیا ستس ستس تی سالو مر بوریان تاکیو بیا انتاکی اغاو پاتشوئے دے اغا دو غلط غلط خبر کئی ریسا علیہ السلام بارد نو پری قرآن کے پتولو باندرام دے سیئے کی دو دا کرج ریسا علیہ السلام براسمان کئی ری اغا برا کجی گو انسا پل حکومت بکئی او د هغه رسول کوه بیا او کی نه الله فرمای وکولهم او مون لعنت کړه د سبب دوی نه د وی چې ان قتل المسيح چې مون قتل کړه د مسیح عیسی زین مریم رسول الله دی پیغمبر د الله الله فرمای و ما قتلوه دین له قتل کړه و ما سلبوونه بسله کړه باندې د پنسی کړه والا ک ش هملهکن اشتوار اوسط شوباندي او اللهي مزید خبره و الذي نخت ل آ کسان جغ اختلافقی پ پ قتل ری سال اسلام کے الله پرم ل ش من هو د خا خذااه پ قتل کې پهشک کدي ماله به منائل من دیسرس علم یکینی نشتی پا قتل دارو بانده اللہ اتباع الظن مگر قابداری دو دا گمانو دارو اصیح و گمان کے چیمون قتل کرد اللہ فرمائی وما قتلوه یکینا او یکینام دے عیسی علیہ السلام ندے قتل کرد بر رفاہ اللہ علیہ بلکہ اوچد قلدے اللہ تعالی عیسی علیہ السلام لرا علیہ زان ترابتا یعنی قل اسمان ترابتا وقان الله عزيزا حكيما او دې الله تعالی غالب او حكمتواله ارغلي غلطه الله تعالی دلیل ذکر کوي د دې غلطه دي په خپل اقرار دیولی الله ویو مين من اهل الكتاب دا اقرار چې قیامت ته نزدې راځي نه دی په ایمان داری نکچري او پدیکې کې کینیو نه بیا به ایمان لرل بیا او دې چې اسلام رسول صلی الله علیه وسلم کوسولای کله مرشره نه بیا به په څنګه ایمان را کله یې صلی علیه وسلم را خوشی دی په بیا ایمان 달리 د دینه په تله کې چې دا خبره به په دی او دی باور دې کې کیږي چې واچین مسلمانانو عقیده صحیح و نو یو مطلب دې را و وایم من اهل الكتاب الله کتاب نشته کیسایې دې کې يهودي اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّا مَقَرْدَا چِ ایمان برادی بھی با دی ایسالِ اسلام باننه چکل را کشی داس قبل موتیهی مخکد مرد دی ایسالِ اسلام دی ایو مانا دادا ایسالِ اسلام چرا کشی لا لاب و وفات شوینی دا طول کتابیان با ایمان دادی اغبم پیغمبرو منی او ایسالِ اسلام با دا طول دینی اسلام یو کی دی تابع کی جزیا بنا کبلی بس یا سڑے ویا قتلی یا اسلام کبلی دو غاٹی خبری بی جزیا مزی بنی صلیب با ختمشی خنزیران با ختمشی عرص با ختمشی بس یا با قتل یا با اسلامی دو غدو خبری بی یو مطلب داری او دو این مطلب داری چی کبل موتی ہی مطلب داری قبل موتی ذالک الکتابی ایسی و کتابی نمری گی مگر چه ده مریگی و پرشتی پی راکی دی خیو دا باید نوات اووی جی ایسا علی سلام و لستاسو پیغمبر نواتا ستا پا حت نورا غلی چې تاسو پی دا اللہ دا عیسای و تویزی و دا اللہ پیغمبر نداب دا اللہ زوی نداب کواغتن که بیا ایمان پایدا نور پی تفسیر خازنی او مانا دالی کلی دا مخ که دمار دی ایسا علی سلام ترجمه بنا قبل موت هي مختد مرد د دک عیسائی او کتابینه یا یو روبمړي کی پرشتي ول زورن اور کی راکی دی پی ویډه و نو توي تاس محمد صلی نو راغله الله پیغمبر نو چې سې وای دی چې محمد صلی منم تورات منم فاتن دیه ایمان پیدان ورکله الله پروي ويم من اهل الكتاب نشت از ته کتابنا مگر دا چې مان بر اړ پی اسلام باندې قبل موت یم حق د مرد یساعلی سلام نو او یومل قیامت یكن علیهم شهیدا او بار د عیسا علیه السلام د قیامت پر سپدی باندې ګوا پدی باندې به ګوا یی حقر رسوله او دی درو پویلو تو همہ تیلہ پولو غلط خبر اکڑیو عیسیٰ نے سرام بک دیبانی گوائی فَبِمَا نَقْضِهِمْ الله فرمایې نو لعنت کړو بیمان کفي هميسا دما تول دظيمي ساتهم فخو ودو قللرا وکفرهم بیات او مسبب دکفن دتی بیات الله دو خبره نمبر 3 ووق لمون لا بیایا اللهمون لانت کو په سبب وقت لو ددويغیا پې غم برران مه برنا حقا دله ووجې او بله وقع ل نو په سبب دنا دړي پې غن پورو غلات زم زنګ غو کنده دلیل مو خيدي خزاني د علمستا خبر ته زمط نشته مسلمانان خدا نو پیغمبران او تا واه ملي تور او د تیار نه دي د پیغمبرانو چې کوم دین یې ګټه دي وقاوله له په سبب دیناد دوی پیغمبرانو تا کو له دوه جون چېونه څنګه ول څن پر دو کرستان سیاست هغه پیاسرن کوي الله حقیقت بیانوي الله قرناي بالغ کبا الله علیها بلک مہر والد الله تعالی علیها پرې ګونو به کورهم په سبب دو کو پر دو فلا یمنون الا قلیلا پسیمن راوی دی لك الله يو مينو نه الا قليل الليق ایمانداری ایمان چ پوری ما غيله اعتبار ده یو پیغمبر منی بل لمنی مختیر شو لک پر به بعد بعض بعضه کوفر او بعضی من نو کلیږی ما د ګارنی وَدَكَرْتُهُم بِسَبَبِ لُقُوقَ فِرْدِي پَيْسَالِ سلام باندي وَقَوْلِهِ مَوْ پَسَبَب دُ تُهْمَتَ لُهُ نُذِي عَلَى مَرْيَمَ طُ مَرْيَمَ لَ سلام باندي بُهْتَانَ نَاوِ مَا تُهْمَتِ وَقَوْلِهِ مَوْ پَسَبَب دَینَادَ ظِي إِنَّ ایساعه ابن مریم چه ایسازه د مریم به رسول الله او پیغمبر د الله دی الله ول پتی وجوم لانت کله چې دا د پیغمبر د قتل دا وکي حالان کې پاوي کې خطا وی الله فرمای وما ما قتلوه او دینه د قتل کله ایساله سلام الله وما و ما صلیبو او بینه پسلا کوینه غلرا نه پانسی کله غلرا وَلَاكِنْ شُبِّعَ لَهُمْ وَلَاكِن لِكِنْ فَتْلَيْ شِوِدَ لَهُمْ دُوِيْنَا پرده کی کلی شویده او دویمو مانا وَلَاكِنْ شُبِّعَ لَهُمْ لِكِنْ اشْتِبَارَ وَسْتِلِ شِوِدَ دِوِي بَانْدِي وَإِنَّ الَّذِينَ اختلافو بِهِ او یكینا ماتسانچه اختلاف قلده دیهی پا قتل دعیسی علیہ السلام کے لفی شک منہو یکنند شک دے منہو پبارد قتل ددکے وما لہم بیهی من علمنی وما لہم اونشت دردیسرہ بیهی پا قتل دعیسی علیہ السلام من علمن سا علم یکنی نا علم او کلک شیطہ بھی لگی پوشڑا نا علم اغا دی سر نشتا ایلی اتباع اغنی مگر اتباع جمانی دا وما قتلوه اللہ ترمائی وما قتلوه یقینا او دی نده قتل کل ایسان سلام لرا یقینا یقینا بر رفاہ الله علیه بلکہ اوچید کل رجلان دی روح و بدن دوالا عیسان سلام لرا اللہ تعالی علیه ذان ترابتا ین اختل اسمان ترابتا وکان الله عزيزا حكيما او دي الله تعالی غالب په دې خبره حكيما حكمت او دلیل د غلطي هغه دي په خپل منځي عيسو السلام نشي بیا منني چې مرکړه د بیا بسنګ راځي کوم مطلب دا دی چې الله او دې وشکري چې عيسو عليه السلام ان کتل کړي او رسول یې کړنل وَاِنْ وَا مِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ اَوْ نَشْتَهِ يَوْمَئِذٍ كِتَابُنَا اِلَّا لَيَوْمِنَا النَّبِيِّ مَغَرْدَا چ لازمي باي ايمان داري بي حضرت عيسى عليه السلام کوم وحک جي رات سياسمان قبل موتهم کده مرض عيسى عليه السلام اویادی بودیدی سای مرک چستم راشنو آغا ٹینتی تپوس کئی نیسا دنو سالی سلام بارکی سالی سلام نور آمالی منی اسی منی خوبیا خو ایمان پایدن وارکی ایلا لا یومن اللہ مگر دا چی دی با ایمان روڑی دا ایسا کتاب ایمان روڑی اری او کن بهی پدی سالی سلام قبل موتی مخد مرق پلنا ویوم القیامت یکون علیهم شہید اویبا پر ازد کیامت باندے علیهم پدی باندے شہید گواہی کوم کے <کی> بست رب العالمین و العقبت المتقین السلام على رسوله محمد و علیه <Anime> و صحبه اجمائی کریم خود اپدیب پکم اسباب چلاندش دیو وادی کفر قول پیغمبران کتلول دا اللہ دین نکبلل چی زمون زنون بن دی یا اللہ دا خبر کمون بور مسلمانوں کی کفر مدی اللہ ساتی آداللہ دین نکبلل یا دانور خبر چی کمی دی کیوئے تحمتون لگو الغلط خبر قول یا اللہ دا ہم ممکن موجود دی یا اللہ دا خبر زمون نوباس یا اللہ پتنو خبر چی پدیبانی تعلانت کرو افتر رحمت نیلنے دکڑو کریم و خدای سوال کو تر مرگ کور در خبری مون کی پیدا مکی کریم و خدای زمین خوستا رزا مقصود دستا کتاب تناسو تر مرگ مناسو یالا او دا سوال ان کو کریم و دنیا بی مکل رزا را نصیب کی ستا په پیسنو باندی سبر را نصیب کی یا اللہ چه کبر کم بی توم رازی یا اللہ خیرد کستا مخی تودری بی توم رازی یا اللہ رازشی کریم و خدای دنیا خیرد درسوا اینا م